Крізь грати ясніла сонячна днина. І трохи оговтавшись та втерши кров з обличчя, він узявся розглядати своє тимчасове пристанище. Аж геть тимчасове, бо то камера смертників. Отець уже знав. На всіх чотирьох стінах не було живого місця від написів. «Умираю за праве діло, діла, товаріщі! Будьте прокляті, кати. «Помилуй нас, Господи! Да здравствует міровая революція!» Безліч цих передсмертних криків тут видряпано, а деякі, вочевидь, написано кров'ю, від долівки і до рівня людського зросту. А ще вище, ледь виднілась глибоким шрамом, затинькована п'ятикутна зірка. Певно, хтось іще за царизму закарбував, а нова влада? Затинькувала. Ближче до вечора, коли грати вже не відкидали тіні, двері важко зарепіли знов і до камери штовхнули ще двох. То були юнаки. Їх, схоже, тяжко голомшили, тож вони хутко прийшли до тями. Отець допоміг їм підвестись і посадив на лаву. Спершу вони дивились... Один вгору, другий перед себе тупими безбарвними поглядами. Потім у погляди стали повертатись думки. Хаос думок. Ніколи б не погадав. На силу спромігся врешті один. У страшному сні не приснилося б. Гольдман! Він, бачите, революціонер, а ми – петлюрівське охвістя а як разом червоного півня під графський маєток підклали, а як із врангелем воювали, а як гетьманців розстрілювали і саботажників. Усе ж було разом. Що ж то за сволота нас обрехала? І чому Гольдман повірив? Простіть, браття, втрутився в розмову отець. Я так розумію, вашим слідчим теж був Соломон Гольдман. І ви були... Бойовими товаришами. Тільки зараз юнаки помітили, що їхній співкамерник – душпастер. Із виду, з мови. Тож один мляво відповів. «Піп, яка нам з тобою балачка? Ми й церкву одного разу з димом пустили». Другий приглянувся. «Та це ж наш гімназійний, що закон божий викладав?» Забув, як звати. Я вас теж упізнав, але як звати, забув. Ви кепсько вчились. Те, що безбожники, то ця камера нас помирить, в них немає часу на ворожнечу. Але маю вам дещо нагадати з історії. Не священої, а просто з історії. Ви з неї теж, пригадується, тікали. Хлопці усміхнулись, певно згадали щось з гімназійних пустощів. Про те, що сталося з вами, та й далеко не з одними вами, а з багатьма іншими ще станеться, є знаменитий вислів – революція пожирає своїх дітей. Річ не про канібалізм, як ви розумієте. Це вигукнув Жорж Д'Антон, засновник революційного трибуналу за часів Великої Французької, коли за вироком того ж трибуналу везли на страту вже його. І в цих словах – уся революція. Будь-яка. І ця наша теж. Бо є закони природи і є закони суспільства. Пожирання ж своїх дітей – невідворотний суспільний закон. Далі зацікавлено підсунулись юнаки, одразу якісь зібрані і зосереджені. Усяка революція починається з боротьби проти спільного ворога. І це гуртує, хоч би які були відтінки між революціонерами. Потім боротьба переходить між своїми, шукаючи ворогів, потім поміж ще більш своїми і так далі. Розстріли, розстріли, розстріли. Врешті приходить Наполеон, недавній революційний генерал, і... Воссідає на трон. Трон же порожній. Короля стратили. І прорікає. Громадяни, революція скінчилась. Тоненький прошарок нових здобуває владу. Ну, а народ, як завжди, залишається в дурнях. Так буде й цього разу. Хай Троцького там чи Леніна, чи кого там іще, і не назвуть царем-батюшкою. Не в тому річ. Знову буде монарх і знову дворянство. Як завжди по революції, так і тепер. Тільки ваших гарячих голів шкода. Бо до гарячих сердець треба холодних голів. Не потрібні ви вже новій владі. Ви їй уже небезпечні. А Гольдман? А Гольдману теж не позаздриш. Вас революція пожирає на сніданок, ну, а його пережує на обід. Чи на вечерю, то вже напевно. Хоч має холоднішу голову, ніж ви, але ж марнота-марнот, геть усе марнота, як писав еклезіаст. Так вони говорили про революцію та багато про що. Цілий вечір, аж північ. А коли прорепіли двері? Якось так ненадіяно, то відчули, що головного чогось, і не встигли сказати. «Ваше останнє слово», – запитав Гольдмен юнаків, прочитавши вирок. «Висповідатись в отця», – відповіли обидва в один голос.